يا ام عماره ام منعه دا دوار دی ادري وکه سانسر رسول الله نبی کریم عليه الصلاه سر د ایمان په مسائله باندې رسول الله صلی الله عليه وسلم خبر باندې بیاته کی اول بالسمع والطاعه د بیاته ک سنجره صحابه سره شوري دکشن د از موږ سلام دی ک موږ او تاسو چر د مسلمانان او مون منان وایره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې عاتب دې خبر باندې کمن خوشاله کمن خپه کمن باندې غمی کمن باندې خدی رسول الله تعالی دې ضرب کو د شي باندې چې کله با باندې غمر غن به رسول الله تعالی دې ضرب پریدو کچر د خوشحالی به به کو یا بلعکس ارحل کی دې مردا خبر اوکړه نبی کریم علیه الصلاة والسلام دې بیات کی چې د دین په باره کې بدشان یره نه کوي لا يخافون لومة لائم امام رقیب مفردات کړي کې دي دا مننه چې لا يخافون اعتراض معترضین یو سړی شکل د دین مسله کینې په دې وخت کې به د چا اعتراض نه لري کنه چې دا داخلك به وو او داخلك به دا دا و خاندو هیڅ د حکم دې بریجه کې ماچ امر بالمعروف باندې بیعت هو کېده بیعت موږ سره رسول الله کړي چې الله دې دین له خلق داوته دې دا بدیو نبی مرکو.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 ویدہ خبرہ دا خبرہ بے اولی سلا بل مل گرے لگے بے بل مل گرے لگے تر دیوے کسانوں پر دا تول پورش زرانہ چکه رہ لی نبی کریم علیہ السلام دیغی سر بے عطو کے بالفم باللسان پچھو بابا لی لاسی وزر چر تو منہ لگو دیو جن عائشہ بے فرمی واللہی قسم فاللہ ما مصد ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأت قطو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 مقابله اوکی <تصفح> نبی کریم علی صلی اللہ علیہ السلام دی ملگر اوکی چو خوارش زید خوارش و اگر کو دیو وردیو لیچی اے رسول اللہ مونگو پر ای خلقو معنی حملہ جنگ دله نبي نبی علی نا زکر وقت معلومی یو زید جنگ انت با جنگ کی خبري انت خبری انتا با خبر خاموش پاتی کی دوی انتا خاموش خاموش پاتی کی دو, پاتی کی. دو مکی مشرکانو دا مدینی دا مش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 دی خل کو دا ارس پرې خولن کورونه پرې خولل بچي پرې خولل اسمه کې پرې خولري شه دارنه پرې خولل اسمه ګلاو سره بي سي غيره ته الله تاریخ پرې باندې ګواړی اقا مهاجرين چې دي ملک نه لاړ العالمین د دی دین په غیرت باندې غریبانان لاړوا الله منظر را واپس کړ ديږي چې اشن نه لاړ دي ان تر العالمین ارسوره په داس موږ له قانون دي کبدې لارې کې شرطه مول شي په سبيل الله په لار کې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 اسلام نه د مگر عمر دي او عمر نه د مگر اسلام دي دي سره کوم سړی ورانه لړی تاس یو یت سې دا به يهودي وي او ياد رب العالمین ضدشمنی کور واقع انسان دي اخر خاتمه وي سې خرابيك دغه د هجرت ناش واچاوا طریقه داوا چاول ویلار او تواپو کې چکله تواپو کې نو په دی وخت کې دروازه کا ته او به اعلانو کو شی معاشره قريش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 پدیو وخت کې بوجهاله مورغه او د بلورې ورغه الته ملاقات ملاقاتو سره وش چیکره ملاقاتو شو نو عیاش لیولی ته خبر نه وینا ومه مور دې دل په سړې خبره اسمه ته مورغه وی غې دې قسم کړې ده کزماستر کې چر سپېګیو چې وېزې ګومز نه کما او کدا دمکي گرمی ما وښوځي چې چرته شول لاړ نه شي ان دې ځای کې بس نو عیاش پرې سره ترس او رحم راغې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 وی نزو ارزم روانش عمر سی مرتی و جزیبه او خبر برا او او راد دازمان او زن سنو بیسا درد قویلی او تیزم دی که دوی دربانی چرت ایراده لحملی کولا بس پدیبا ایرازواری گوز ما خوالا بیرترا تکتا وی دا خبرم سیده ابو جیل پخبل وکبانی سور دید او بلوری پخبل وکبانی سور دید عیاش پمدی وکبانی سور ش ابو جیل قدر وکی؟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 ځکه دا دې بدمعش شړیو مقصد دا و چې د خلکو لاره وکی و ویل <سؤال> شي ایه چې موږ د خپل قمقلو بی وقوف سره کارو دي د ریکمقل زمون او دا من خطاب خاله ورزې د شي راګر کې لکه څنګه چې موږ دا راګر سختي واله دم قیدی ابو و شنوره چې کوم خلکو به ایمان دا قیدن کول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 کینه داس ذات له دا سره عربیری عربی, عربی بغدادری د عراق دی عمر زلمورت د تابعلی وتسان له عربی و او د مرتوی له سره و ولی د مریا نه دا او د خرچې تو لري چې د اسراف ویژه خو عربی څخه کوم انسان له صاحب سره ورته ویلی چې زه اصل کې د بغدادو خلکو خلا کړم روم لوي وړم ایتالیا لا خرچ کړم او التفاتش او زما د عربی څخه کوم یاد نه دا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 نبی کریم علی صلی اللہ رب العالمین عمر ندیکڑی نوزکا جینا داد اللہ عمر نمانتظرو پدی من منز که قریش دا خبر اکڑا چلکا دا سوانان خوٹون لان مدینی لہ دلت دو خبری کی گی رازی پدارو ندوکی و جرگوکو بجرگوکی گور قریش نسوخ نداخلی گی و بنی حاشم نداخلی گی و بنی عبد المطالب نداخلی گی و بنی عبد المطالب ابو لحب درا داخل شی چاگز دو مل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 اروی اللہ خیر کی دا خوب اسماخ راتو یا بسار رات لو او یا بدقشر ماخ راتو ماجیگا دا سن پدی وقت, دي وقت, دي وقت دي غير. جمع جمع غير کی راگے خود دین مخ کی کلچہ ابو بکر سے او او دی مکی مشی کاند اور طعمنہ ہستے لیکن باقی تے کہ ابو بکر سے بے تلاو دا چلہ چا ملکیت کی نہیں او سڑے جمعات وغیرہ کے نرم سڑ والا سڑے او ہر ایت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 قال <تصال> کله دراس خبره باز خلګون پټای اگر که سملګری وله نه کیدې شهادت خینت نه سکاره وې وله یا رسول <تصال> الله <تصال> دا وې لور دا ستا کین دا بل <تصال> ستا <متحدث> کزر وې مالخوا الله امر وکي امر دې <متحدث> خبر وکي چې محمد نول د آخره ته زه هجرت کوه دورته وله یا رسول الله یما وسلاملګری نه کی وې طالق مو ویل و څلور مې شمخ کی عائشه وی فرمایې وې قسم په ما د خوشاله و